Nekem az életemben volt egy-két olyan ember, akik a kegyetlenségükkel nagyon nagy hatást gyakoroltak rám. Valószínűleg igazuk is volt, de mint ennél egy meglehetősen érzékeny valaki vagyok, Mimusának nem mondanám magam. Azért az a pusztítás, amit ezekkel a mondatokkal elvégeztek, azzal azt hiszem egyikük sem volt tisztában. De ők azt gondolták, és az első pszichológusom volt ilyen, ők feltétlenül azt gondolták, hogy megengedhetik maguknak. Telefonban kegyetlennek lenni a szónak abban az értelmében, ahogy az ember valakivel beszélget, és élőben beszélgetni személyesen, az földléség. Én voltam az egyedüli a magyar médiában 1996-tól durván 2020, 25 éven keresztül, aki minden reggel beült a stúdióba, és elkezdett beszélni az életéről. Én nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni. Ez egy másik kérdés, hogy előbb-utóbb valami megragad bennem. Tehát én vagyok az, aki az emberek zömét átviszi a túloldalra, mert az a meggyőződés, hogy át akar menni. Nyilvánvalóan sokaknál tévedek, de, mind, de én valójában kalámbó vagyok bünté nélkül. Ma ki tudja, hányan néznek meg utólag dolgokat. Én nem tudom azt elképzelni, hogy egy hírműsort ne hallgatnak egy podcastot valakivel, miközben kitört a harmadik világháború, és akkor a telefonjukon megjelenik, de lehetséges, hogy benne vannak egy folyamatban, és azt mondják, hogy azt majd később megnézik. Szép napot kívánok a nézőinknek, Itt a kontrollpont adása. Tudják, támogassanak bennünket, iratkozzanak fel, hogy lássanak olyan műsorokat, mint a mai vendégünk, Fialajános János, újságíró, író, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szívesen. Ki sem emeltem hogy író, ugye négy könyved jelent meg eddig, és ö, számíthatunk újra? Hát ahhoz egy olyan nyugalom kéne, ami most éppen nincs, van ötlet, de nincs betöltve még a hátyúba. Azt el lehet mondani ezt az ötletet, hogy micsoda? Rengeteg ötlet van, tehát olyan ötletek, mint például, hogy valaki otthon, a, tehát valaki otthon van, és nem mozdul ki, és mondjuk egy lakótelepi lakás, ahol viszonylag rosszak a falak a hangszigetelés szempontjából is gyakorlatilag az ő szórakozása az, hogy kihallgatja a szomszéd lakásokban való történéseket, és ez adja össze az életét. Ez egy jó? <gül> De nagyjából ugyanerre a kaptafára vonatkozik, hogy ugyanerre a kaptafára megy az a történet is, ahol van egy relatíve idősebb ember, hiszen a fiatalok már ilyeneket nem hallgatnak, aki valójában egyfolytában arra bár, hogy különböző betelefonálós műsorokban jelenjen meg, mert egyébként magányos, egyedül van, és ez jelenti az életét. Könyvírásban? Talán, vagy motiváció, vagy inspiráció kell, melyik a kettő közé, vagy neked melyik kellene inkább? Én gyerekkoromban író akartam lenni, verseket is írtam, de részpálak egy igen jelentős valaki volt a magyar irodalmi életben, súlyosan eltanácsolt, és az nagyon sokáig hatott, és az én irodalmi próbálkozásaim végül is, hogy a szép irodalom szintjét elérték-e vagy sem, azt nem én fogom megítélni, minden esetre az írók cégében azt hiszem, nem nyertem felvételt. De volt valami indok, amivel eltanácsolt az arra hogy ne igen, igen, de arra egy kegyetlen mondatot mondott. Ekkor 17 vagy 18 évesre elmondottam. Igen, azt mondta, hogy szerinte inkább a pattanásaimra, a kozmetikushoz És akkor ezt megfogadtad ezt a tanácsat? Nem fogadtam meg, és talán nem is pattanásokról volt szó, de valami ilyesmit mondott. Nekem az életemben volt egy-két olyan ember, akik a kegyetlenségükkel nagyon nagy hatást gyakoroltak rám. Valószínűleg igazuk is volt, de mint ennél egy meglehetősen érzékeny valaki vagyok, Mimózának nem mondanám magam, azért az a pusztítás, amit ezekkel a mondatokkal elvégeztek, azzal azt hiszem egyikük se volt tisztában, de ők azt gondolták, és az első pszichológusom volt ilyen, ők feltétlenül azt gondolták, hogy megengedhetik maguknak. Ez szokott, előszokott fordulni, nekem is volt egy általános iskolai tanárom, aki egyébként irodalomtalár volt, aki azt itt az ég dolgozatom, hogy azon, hogy ez az író éppen egzisztencialista, vagy nem, azon nem kell eltűnődni, és nem pont neked. És ez egy borzasztó rossz, szóval hogy nem pont neked, és most volt egyébként általános iskolai osztálytalálkozóm, de nem róttam föl, hogy azért csak én vagyok, aki tulajdonképpen ennek ellenére Igen, én pont ezzel pont, foglalkozom. Úgy, én több gimnáziumba is jártam, és az egyik osztálytalálkozóra találkozó egyebek központ azért nem mentem el, mert nem akartam ilyen beszélgetést kezdeményezni, viszont nehezen tudtam elképzelni, hogy milyen lesz az a találkozó, ahol ott lesznek olyanok, akikkel viszont ilyen beszélgetést kellett volna kezdeményeznem, úgyhogy végül is nem mentem el. Igen, de ez olyan, hogy az ember akkor a tüskét meg megőrzi. Vagy te megőrzős, vagy, vagy inkább szeretnél inkább Ez egy nagyon szogatni. jó kérdés, hiszen elindult egy műsorom, ami nem fejeződött be, amiben régi hozzám nagyon kötődő dolgoktól váltam meg. Ez egy fali cikkezés volt még az apácaiban. Ezt őriztem több mint 50 évig, és most megsemmisítettem. Na jó, de egészen más dolog tárgyakat megsemmisíteni, nyilván van hozzá kötődésünk, meg egészen más dolog fájdalmakat megszüntetni, vagy fölüljelni. Ebben igazad van, de önmagában az, hogy erre képes voltam, ez egy nagy dolg. Most nem az tudom elővenni, az... és nem tudom neked megmutatni. Dolgozom most folyamatosan, de megtehetnéd egyébként azt, hogy hátradőlsz? Hát nem, nem anyagi okból. Én okó... ezt értem, mit csinál a szél, ha nem fúj? Oké, okay. de ettől merült, hogy azt mondod, hogy, hogy hát átradőlek egy kicsit, és hagyom, hogyha történjen az, aminek történnie kell, vagy, vagy még benned Az azt tudjuk rólad, meg, meg nyilván aki ismer tudja rólad, hogy, hogy tényleg, tényleg a mindennapos munka mellett voltál nagyon sokáig, vagy, és gondolom most is azt teszed, de megtehetnéd, Megtehetném, nem találnám a helyem, tehát dacára annak, hogy 17 éves korom óta koptatom a pszichológusok és pszichiáterek érek díványát, olyan mennyiségű szorongásom van a hétköznapi életből adódóan, amit igazán csak a munka tud megszüntetni. És munka után már nem ugyanúgy tér vissza. Az, az... Egyébként meg tudnám engedni. Meg tudnál Jó, De, de az, az mindegy számodra, hogy mennyire termékeny az a munka, vagy csak munka legyen. A, a munkáid közül a rádiós, televíziós írói bármilyen munkát körül, melyiket tartod a reg Nem a mennyiségéről beszélek, hanem amire azt mondod, hogy, hogy ez most igen. Erre pontosan tudok neked válaszolni, ezek mind szívszerelmek. De itt van például a bakács akit én nagyon régóta ismerek, és egy nagy, de egy nagyon tehetséges fiú, és ez a tehetsége természetesen, bár mindent elkövetett különböző szerekkel, hogy ezt elpusztítsa, nem sikerült neki elpusztítania. Egyebek közt az én, hát maradjunk abban, hogy az én közreműködésemmel egy olyan állást szerzett, ahol a nyugdíja szempontjából bár, bárkinek az én korosztályos társaim közül arról vesz, hogy nyugdíja képtelenség, meg egyáltalán legyen foglalkozása, abban én fontos közvetítői szerepet láttam el, vagy végeztem, és azóta is megmaradt. Egyszer-kétszer felmerült, hogy abba adja, nem hagyta abba. Ezt most ennél jobban nem írom körül, de ez lehetne mondjuk aratás is, vagy tehát vagy útépítés, tehát a Pálinkás Szűcs Robert is ilyen, csak ő hozzá nincs ilyen módon közöm. Az nem tudom elképzelni, hogy napi 8 órában, a 7-5 napján úgy dolgozzak, mint hogy a Tibor dolgozik. Én, amikor Amerikában voltam, és úgy volt, hogy én oda visszamegyek, diszidálni fogok, én nem azok közé tartoztam, akik azt gondolták, hogy egyetemre fogok járni, hanem azt gondoltam, hogy én ezt a hagyományosodat nem járom, és visszerelő leszek. És amikor először voltam Amerikában, és hazajöttem, én elszegődtem, huszonvalahány éves koromban még kifejezés megmaradt bennem Culágernek, egy visszerelő mellé. Abból adódom, hogy majd én megtanulom iskola nélkül. Mert iskolába, hogy én beiratkozzak visszerelőnek, ahol közötték, hogy én overqualified vagyok, mert két egyetemet is elvégeztem, és azt gondolták, hogy ez valami vicc, hogy én el akarok menni visszerelőnek. De ott elsősorban nekem az volt a dolgom, hogy az ő alkoholmennyiségéhez való italokat szerezzem be, és iszonyatosan idegenül éreztem magam. Magyarul, hogyha nem azokat a tevékenységeket folytatnám, mint amiket te mondtál, akkor nagyon idegenül érezném magam, leszámítva, hogyha az élet valami olyan ajándékozna meg, hogy felajánlana egy olyan lehetőséget, amit eddig nem ajánlott fel, és abban kedvemet lelném, de most valami olyasmiről beszélek, ami magam sem tudom, hogy micsoda. Abban otthon vagyok. Ha ezt kéne csinálnom, akkor könnyen lehetséges, hogy inkább borsót és abot válogatnék, mert abban ugye ragyogóan elmegy az idő, mint mechanikus tevékenység. De valószínűleg azt is csak egy bizonyos ideig bírna. Mondtad, hogy, hogy kimentél, aztán visszajöttél, és, és hogy meg ki akartál menni, és a, az, az miért nem mentél ki? Miért nem Gyáva voltam. Ja, az voltam. Az, az de azért mindig van indok. Nekem is volt ilyen az életem, hogy, hogy külföldön muzsikáltam, aztán valami nő miatt hazajöttem, már az, a nő nem, nem Az, az első eszem. alkalommal volt egy nagyon nagy baleset, de én dolgoztam feketén, és akkor összetörtem egy pickup fent, és akkor megijedtem, és hazajöttem. És amikor késő voltam Amerikában, akkor már ezt az utat nem folytattam. Hát azóta nyilván lett volna számtalan lehetőség. Ugye ez, ez akkor volt érdekes, még egyébként mondjuk a múltkori körben. A rendszerváltás előtti időszak kezdve mostanáig nagyon sok dolog változott, ami, ami a, a ami dolgunk. ugye akkor hétfői adás szünetek voltak még ipper pá mondta nem tudom a külpolitikai híreket ma meg már azon mi gondolok volt a 158ról igen Azért mondom. És ma meg már azon gondolkozunk, hogy az AI-val hogyan lehet az álló TikTok videónkra felvarázsolni a szöveget. Ugye ez egy elég komoly változás a, a mi most csak a, a, egyetlen van szakmánk? Hát ha van szakmánk, de akkor mondjuk ebbe a közegbe. A, Mondjuk a Pékhez képest, aki akkor is az ott a... Pontosan. A Ezzeljúrja, a... beledugja, kiveszi a kiflit, azt tulajdonképpen a szettel, hogy tudja. Könyen lehet, hogy meg, Péknek ugye... kellett volna. Igen. igen. igen. Ebbe a vagy visszerelni. A... Igen. Ott is a 13-as kulcs az így, úgy marad. Így. De nem is erre akarok a arra, hogy, hogy ezekkel a változásokkal, mert ezek, ezek, ezek nap, mint napi. tehát most már évről évre történő technológiai változások ezekkel. Hogy tudtad fölvenni a versenyt Vagy akartad mindig? Hát... Most nem oda akarok kívánni, hogy jó divatú. De, a nem, de nem, nem, nem, nem, nem, én pontosan éltem azt, amit kérdezel. Az elmúlt időben komoly gondot jelentett. Melyik része? Nekem is egyébként. Hát, leginkább az, hogy a foglalkozásom megszűnt. Hát semmi, bárki foghatta magát, és az utcán úgy döntött, hogy tartalmat fog gyártani, és tartalomgyártó lett. De ez nem most indult. A rendszerváltás környékén is az volt, hogy mivel nem volt egyébként ennek igazából hogy jó, voltak volt hát, az Én a Magyar Rádióban nevelkedtem, a Magyar Rádióban. Hát a volt voltak iskoláid, a nem koránne, az nem a Pártsajtó. Tehát azért ma úgy akarja beállítani a Magyar Rádiót a 80 években. Én akkor tűntem fel, mint hogy ez akkor a párcsajtó része lett volna. Volt, ami a Pártsajtó része volt, de azt nem állíthatnám, hogy a 80 években, a Magyar Rádióban én a pártsajtó érdekeit szolgáltam volna, de ott volt egy iskola. Ott a szó átvét értelmében különböző Platonokkal sétáltunk az erdőben, és menket megrostált a Platon, vagy megrostált az erdő. De ma az rostálja meg a jelentkezőket, hogy kit mennyien néznek, és egy mennyiségi szemlélet vette át a, a válogatás szerepét, szemben mondjuk a pékkel, vagy mondjuk a vízszerelővel, mert hát olyan visszerelő biztos, hogy nem hívnál, aki miután megjavította a csapot, ugyanúgy csöpök de mit jelent az, hogy egy youtubernél csöpög a csap? Hát de ott is van piac, ami valamilyen módon. De az már egy másik kérdés. Tehát ott alapvetően azért azt lehet tudni, hogy ért ahhoz, amit csinál, de egy youtubernél mit jelent, hogy ért hozzá? Hát, csak mi nem tudjuk, hogy azt hogy kéne csinálni, az is egy mozzáállás kérdése. A kereskedelmi, kereskedelmi minők megjelenésén azért volt egy ugyanez a fajta dolog, hogy akkor is boldog és boldogtalan megjelent egyébként a szakmába, akár a televíziós újságírás, akár a rádiózást nézők, tényleg az utcáról is be lehetett jönni, tehát ez a jelenség már akkor is meg volt. Meg, meg, meg, meg. Sőt sőt, az annál hamarabb is megvolt, tehát ahhoz nem is kellettek a nagy csatornák, itt én emlékszem arra, amikor az A3-on a Bocskor, meg a Boros villamos vezetőkből csinált riportert, és ott elszórakoztak azzal, hogy közben, miközben kigúnyolják, a közben újságírói feladatokat adtak neki, de azt akkor még a, a sors kirostálta. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog talán e tekintetben az, hogy tudsz-e olyan Értéket előállítani, és itt az értéket én egy nagyon széles értelemben fogalmazom meg, ami miatt hozzád az emberek fordulnak, még akár abból a szempontból is, hogy mi az, amit visszautasítanak. Tehát nem az, amit elfogadnak, hanem visszautasítanak. Tehát megnéznek téged, és ugye minden akarsz lenni, csak olyan nem, mint a fiala. Ez is lehet egy szempont. Én azzal átadtam magam, hogy ez az erő, ez meg van bennem, ezt természetesen nem nekem kell dönteni. Az a technológiai változás, ami most a kereskedelmi tévék bejövetele, az egy mennyiségi kérdés volt, ott osztódással szaporodott a média, és azóta se szűnt meg az osztódás, ami ezt a technológiai változást, illeti ez egy minőségi változást hozott, ez már sokkal komolyabb gondok elé állított, mint a másik. Most, most így érintetted ezt, amit tulajdonképpen az újságírói felelősség, hiszen, hiszen az... Egy youtuber nem újságíró. Ott nincs fe, ott, mi, az mi az újságírónak van felelősség. De mi, mi egy youtuber felelősség? Hát, előbb-utóbb fölmerül egy csomó felelősség, ha más, nem büntetőjogi felelősség, hogyha belevisz a hülyeségbe a másikat, de azért valami fajta felelősség náluk is fölmerülhet. Szakmai felelősség. Nekem a kedvenc példám mindig a... Igen. A Magyar Péterrel való első interjúja a Gulyás Mártonnak. Ami eldöntötte Magyar Péter útját mind abból a szempontból, amit ott nem kérdeztek meg tőle. És amire később a Magyar Péter már úgy hivatkozott, hogy hát egyszer már feltették neki ezt a kérdést, vagy nem tették fel akkor, amikor egyébként egy sorrokon kérdést feltettek neki, neki most miért kéne erre válaszolni. Illetve egyáltalán rájött arra, hogy azoknak a kérdéseknek a megválaszolása őt milyen pozícióba vinné, ami számára nem szerencsés. Menjünk még egy kicsit vissza. Oké, okay, ide El fogunk jutni a, a, a, a korunkhoz, vagy a napjainkhoz, de az. Nem, ugye, csak apám belgyógyász volt. Igen. sokat állított föl. Diagnózist fölállítani, ez egy nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon nehéz dolog. A legnehezebb dolog. Majd és a diagnózis, diagnózis nem csak betegségek kapcsán van. Uh -huh. Tehát én diagnózisnak mondom azt is, hogy valakivel beszélgetek, és a végén azt kérdezik tőlem, hogy mi a diagnózisom, és akkor annyit mondok, ez az ember nem stimmel. És ha megkérdezik, hogy miért mi nem stimmel benne, akkor azt mondom, hogy ahhoz tovább kéne beszélgetni, én csak azt tudom mondani, hogy nekem nem stimmel. Mert te minden egyes ilyen beszélgetésedből vagy interjútban meg is akartad ismerni azt az embert. Ez így embere. van, ez így van, sajnos. É, és de hát az, az egy csomó más dolgot fölvet, mert az ugye, az már egy viszonyt Ezt, alakít ki. De ez tökéletesen így van, én állandóan viszonyokat akartam kiépíteni, barátokat és barátnőket akartam szerezni, ebből adódóan nem kicsit félreértelmeztem a foglalkozásomat. Na jó, de hát a, a Péknek se kell megszeretni az összes kiflit. Általánosan szereti a kiflit. De nem csak az a kiflitról, hanem az a, a vevőről. De én hát éppen abból adódóan, hogy milyen szerepet töltött be az életemben a munka, én ezt olyan több tartalommal töltöttem meg, ami nem volt gyakran szerencsés, fogalmazunk ilyen elegánsan. Azért, mert te ilyen ember vagy, vagy azért, mert abban hittél, hogy attól jobb lesz az interjú? Is is, is, is, is, is. Már azért egy fontos kérdés. De ez abszolút így van. Hiszen is, is. A, a, lehet professzionálisan úgy gondolkodni, is, hogy... Is is. Ezt aztán én később már meg tudtam valósítani, elsősorban 2000 után, de már az ennyiben is ezt alkalmaztam, a magyar rádió erre nem volt igazán vevő. Ott egy ennél sokkal szikárabb, Módi volt. Hát meg arról nem is beszél, hogyha veszünk egy betelefonás ott vagy veszünk egy, egy élő interjút, ez az, az egészen más, hogy valakivel telefonon beszélsz, vagy valakivel személyesen találkozol. az óriási előnyei vannak, hogyha az ember telefonon beszél. Tehát az, az, hogy nem látom, az, hogy távolságot, az, hogy nem hozom zavarba. Mondok egy példát. Ugye engem igazán országosan a Kalipszó Rádió által ismertek meg, ami 89-től kezdődött, és egészen 2000-ig csináltam, amikor eljöttem a Magyar Rádióból. Ott én olyan módon engedtem magam szabadjára, és lettem valójában tényleg nagyon népszerű és közismert is azon kevés korszakaim, amikor ez a kettő egyszerre volt jelen, hogy abban mindenféleképpen benne volt az, hogy én a másikat nem láttam. Tehát például volt egy játék, ahol valamit lehetett nyerni, és ahhoz az kellett, hogy valaki bemenjen egy fürdőkádba, és úgy, ahogy van ruhástól zuhanyozon le. Na most ugye egy telefonban azt kontrollálni, hogy valaki beleáll egy fürdőkádba, és megnyitja a zuhanyt magára, miközben ő ott van, az lehetetlen. De a zuhany hangját hallod? És hát ugye az még egy olyan periódus volt, ahol az emberek egészen másféleképpen reagáltak, tehát azt gondolták, hogy ha tényleg ez a feltétel, akkor meg kell tenni, és valahol kecskeméten beszélgettem valakivel az ilyen határás volt, már a Kalipszó Rádiónak a vétel lehetőségei azok földrajzilag limitáltak voltak, és én azt mondtam neki, hogy de hát nem nyitottak ki a zuhányt, és akkor azt kérdezte tőlem egy viszonylag idősebb hölgy, hogy muszáj, fia Laura? És minden gond nélkül mondta, muszáj. És megnyitotta. Hogy ő tényleg ott állte, azt nem tudom, de a telefonnak a távolságtartó képessége és a telefonnak a személytelensége, az, az, tehát telefonban kegyetlennek lenni a szónak abban az értelmében, ahogy az ember valakivel beszélget, és élőben beszélgetni személyesen, az földéség. Tehát ez ugyanez az analógia, mint most az onlineban, hogy, hogy egy nickname meg elbújunk, és akkor ott bármit mondunk. Hiszen... Az, más, az más, mert ő csak kommentál. Eh, a, a, amikor ezt csinálod, akkor sebész vagy. Értem. <laughs> Volt, volt egy begdöntő, ez a, ez a Milan Benfica begdöntő, a 68. percben a Reiká rúgta a gólt 1990-ben, és akkor egy kicsit más vártunk ezután. Én azért mondom pont ezt, mert ugye ezen a napon volt az első független parlament első ülése, és ugye a Magyar Televízióban inkább a begdöntőt adták. Számomra ez a rendszerváltás pillanata, de mondhatnánk Szűrös Mátyást, vagy akár az újratemetés napját. Eljött egy egy másik korszak, amit tulajdonképpen hasonlóan éltünk, meg én 86-ban érettségiztem, tehát én is már felnőttként értem bele, de meg még én mondjuk tízesen vagy idősem. Mikor én... érettségiztem? 86-ban. Okay. De azért mondom, hogy felnőtt fejjel értünk már be ebbe a korszakba. Ezt várta tettől -e ettől? A, a most már lassan 30 éves lesz az, attól függően, hogy, hogy mit veszünk a rendszerváltás pillanatánk, én, én szándékosan mondtam Ugye golját ez politikailag egészen más közegben szokták tenni, amikor arról beszélnek, hogy a békát, ha főzik, akkor szegény nem veszi észre, hogy megfőzik, mert ugye fokozatosan melegszik, és mire a vége van addigra. De én ebből kivenném a békát és a főzést is, de a folyamatot meghagyom. Független attól, hogy én mennyire vagyok önreflexív nagyon, a folyamat maga, aminek most is része vagyok, abban így pontokat kijelölni, utólag megpróbálhat az ember, de hogy ott konkrétan például azon a napon, amiről te beszéltél, ez történt, én már nem emlékszem rá, talán azért, mert nem néztem egyiket sem, se a tévé közöltét, se a parlamentet, és így ez nem maradt meg nekem. Én ezt folyamatában éltem meg, és folyamatában tudok válaszolni rá, a kérdés, hogy bennem egyébként ilyen vágy volt-e, erre se tudok válaszolni. De az igazságkeresés vágya, az meg volt, Az igazságkeresés vágya meg volt, de az a kérdés, hogy az igazságkeresés vágya változott-e 1985 és 2025 között, akkor azt tudom mondani, hogy nem. Ó, hát ez nagyon jó. <gül> Mint hogy az igazság se változik. Tehát az igazság, az nem rendszerfüggő. Tehát a kalambó, az nem az elnökök függvényében találja meg a gyilkost, és mondja rá azt, hogy akkor jöjjön velem, ha jobb esetben nem kell rendőri kísérlet, és nem bilincsileg meg rosszabb esetben kell rendőri segítség, és megpirincselik. De oké, ez egy, ez lesz, ez ez a kalambó az egy lehetséges. Az igazságkeresés, meg helyen. az igazság. De közben vannak olyan szereplők, akik változnak. Hisz Ugyan. a politikai szereplők vannak. A politikai szereplők ugyanúgy megvannak. Tehát mindig vannak ellenlábasai annak, akik nem akarják azt, hogy én az igazságot keressem. És ez a szocializmusban épp úgy megvan, mint a kapitalizmusban. Más szenzor ül a fejedben, vagy más cenzor ül vele szemben. Á, szenzor ül a fejedben. Um. Ez egy hosszú időszak is, és nyilván ebbe az van, a külső és belső cenzorok, és Így. ez nagyon, nagyon fontos dolog, hogy az ember egyáltalán el tudja különíteni, hogy. De például van változás. Tehát az, hogy az ember a belső cenzorával milyen viszonyt alakít ki, egyáltalán mikor veszi észre először, hogy van a fejében cenzor. Erről például önállóan lehet beszélgetni. Mert tegyük azt, észrevetted? Mindig. Hát kit nevezünk cenzornak, Cenzor adott esetben az embernek az édesanyja, aki azt mondja, hogy fiam, így nem öltözhetsz. Úgy működik Magyarországon az újságírás, hogy, hogy mindig az újságírásnak tudnia kell, hogy, hogy, hogy, hogy mi a hely, mi a stájsz, milyen, milyen közegbe vagyok, mit várnak el tőlünk, sajnos ez ilyen. Lehet, hogy máshol. Nem ennyire ilyen, Magyarországon tudjuk, hogy ilyen. Kár is más mondani, ez így működik. Így működött a rendszerváltáskor, így működik most is. És az újságírók jelentős részének már automatikusan, mint minden más egyébként, a rendszerbe kialakul egy, egy belső iránytűje, amire azt mondja, hogy ezt eddig és ne tovább. Ezt te mindig tudtad, hogy kialakult, vagy nem is fogadod el ezt a, a megközelítést? Az a baj, hogy belőlem bármikor ki lehet hozni az állatot, az összes értelemben, tehát a, a gyerekállatot is, aki azt mondja, hogy, ő, e, tehát, hogy vannak elképzelései még a jövőjéről, miközben azt mondják, hogy hát teremben a temető bár nem pedig a játszótér. Tehát ha engem kihoztak a sodromból, adott esetben, mert mondjuk túlságosan fegyelmeztek, vagy valamitől eltiltottak, én ezekre a dolgokra nem voltam tekintettel. Aztán megint tekintettel voltam, és sajnálom azt, hogy ezek a periódusok nem tartottak tovább, de akkor hogy egy konkrét példát mondjak, én az ECHO televízióban dolgoztam, és ott egyszer volt választás, az vagy 2002-ben, vagy 2006-ban volt, én meg nem mondom, hogy melyik, talán 2002-ben. Nem is egy... volt akkor még echo és ott én, volták ott, voltak Én ott alapítótak voltam. Én. Én, és ott Kúciánnal együtt vezettünk műsort, mindenkinek volt valami szeglete, ez egy választási műsor volt, és ott volt valaki, aki egy szerkesztő, aki a Fidesz belső magjához is tartozott, és ott annyira kihozott engem a sodromból még a műsor előtt, hogy én mindjárt azzal kezdtem, hogy ez egy választási műsor, én most jövök a, nem tudom, a szavazó helyiségből, én az SZDS-re szavaztam. Úgy néztek rám, tehát hogy én ezt miért mondtam el? De egyszerűen abból adódóan, hogy kihoztak a sodromból. Ha kihoznak a sodromból, bármire képes vagyok, és utólag azt kell, hogy mondjam, beleért, vagy anyukám ma is ott ül a fejemben, hogy ez nekem nem állt mindig rosszul, ha kihoztak a sodromból. És nem is volt megbánás, soha semmi. Már késő volt, hát akkor érted, egy élő egyenes adásban, ha utólag meggondolom, akkor még erről vannak a Széles Gáborhoz. A a és bolt. mondom neki, hogy Gábor. Hát az, amiről beszélsz, a cenzor, hogy egyáltalán, tehát, hogy De ez egy normális ő... megfelelési kényszer, hogy ezt nem illik, vagy szabad, vagy tudom is sem. Igen, mert, mert itt, itt, itt pártsajtók vannak, még továbbra is érzékelhető De nem csak vannak, te beszélgetsz valakivel, és azt kérdezed tőle, hogy maga látható, vagy érzékelhető módon szereti az italt, és akkor azt mondja, hogy ön ezt mire alapozza. És akkor azt mondod, hogy piros az óra, mire azt mondja, hogy megsütötte a nap is, amíg én azt mondja, uram, ömből árad az alkoholszám. Ahhoz kell egy gátlástalanság, hogy az ember ezt megtegye, és a dolognak az a jelentősége, hogy nem az a dolog lényege, hogy iszik, hanem az a dolog lényege, hogy az mennyire befolyásolja az ő életét, a tevékenységét, hogy van -e egyébként abban a beszélgetésben konkrét szerepe annak, hogy te azt mondjad, hogy az ön alkoholizmusa valamilyen módon létrejött, miért jött létre, mennyire befolyásolt az életét. Mert az, hogy valakinek vörös a haj, az teljesen lényegtelen, hogy az, az élete szempontjából semmilyen relevanciával nem bír. De ha befestette vörösre a haját, akkor lehetséges, hogy ez valamiért történt. Az egy érdekes dolog nálad, mert összes... minden részletnek lehet jelentősége. Minden. Tehát, tehát érted, csak a kalámbóra tudok visszautalni, és annyiban rossz a példám, hogy én mindig azt gondoltam, hogy ha valaki megcsinál egy történetet, akkor én azért megyek utána, mert azt annál jobban is meg lehet oldani, holott elég, ha egyszer megoldják, miért akarok én utána még, de én imádtam azt, amikor én felszedegettem mások által nem felszedett dolgokat, és gyakorlatilag az orra alá dörgöltem. Mondok egy példát. A Bárdos csinált szerintem a Juventus rádióban egy műsort a Hídemberről. Akkor a kejfejjöccsének aktív periódus, csak mentem az autóval a munkahelyemre, akkor hallgattam össze-vissza műsorokat, és az András látható módon szeretett volna egy bereményi ellenes hang, és csak érzékelt az ember egy beremény ellenes hangulatot kellteni abból adódon, hogy ő ezért mennyi pénzt kapott. Mm. És csak az emberek betelefonáltak, és nem ennek megfelelően telefonáltak. És ott volt bennem a kis ördög és csak azért csináltam egy beremény ellenes hangulatot a hídember kapcsán, ami egyébként egyáltalán nem volt bennem még a bárdos előtt, hogy megmutassam, hogy nekem ez sikerülni fog. És három percen belül úgy szitták a bereményét, mint a bokrot, és ha nem hallgattam volna a bárdost, én ezt nem csináltam volna meg. Én nem azt mondom, hogy a legpozitívabb példát meséltem most el, de engem bármivel fel lehetett bűszíteni, és bármivel rá lehetett arra venni, hogy valamit csináljak, több értelmes dolgot. Csináljuk mint értelmetlent, ez nem a legértelmesebb dolog volt, belátom. És most milyen dolgok bőszítenek általában? Tehát hogyha nyilván az ember így, így a és és és meg, meg azért ott most benne van a levegőben az is, hogy, hogy talán egy politikai változás is benne van a levegőben, ilyenkor az ember mindent átgondol, nyilván át kell gondolni, mint sok embernek van átgondolni valója. Most mi az, amire azt mondod, hogy, hogy olyan téma, ami fölbőszítene? Attól függetlenül, hogy most a Kelfeljancsikban miket csinálsz. Mert nyilván, ott, ott, nyilván ez ott arra rávetül, és, és nyilván abba ezekkel a dolgokkal foglalkozó valamilyen szisztéma szerint. Ezek egészen hétköznapi dolgok lehetnek. Hogy azott esetben valaki nem nyitja ki az ajtót valakinek, vagy rázzárja az, az ajtót a villamoson, vagy a buszon. ilyenből napi egy tucat dolog van. Annak idén a Kalipszú rádióban az Egri Viktorral és a Barta Gáborral, ha jól emlékszem, Gábor, akiből ugye az Egri megmaradt riporternek, akkor a tanítványaim voltak, én arra kértem őket, hogy olyan híreket gyártsanak, amelyek teljesen partikulárisak, és akkor nem tudom arról hogy a családi 12-ben nem működik a lift. Zseniális volt. Hol van az előérve, hogy csak a Trumpról lehet híreket mondani? Hát igen, de tulajdonképpen a, a, a kisebb médiáknak meg ez a, a, a munkája. Tulajdonképpen De ilyen helyi... szinten szinte nem. Tehát ilyen szinten. Felgyulladt a Szent István Parkban, mert nem tudom, D. Géza égő cigarettát dobott bele a szemét, kuka, hogyha a szemét láda. És valójában ezek a valódi gondok. Úgy lehet. Mennyire élünk mi egyébként újságírok, vagy ez az újságíró szakma, mennyire éljen el elefántcsoron, toronyból? Mennyire lát rá, én mindig azzal szoktam példálozni, hogy, hogy jó, a kollégákkal beszélünk, és, de ti nem voltatok öreg fiúk csapat öltözőjében, az, az az igazi hely egyébként, ott aztán elmondják a tudatában a politikáról. Tehát, hogy, hogy nem érzed azt, hogy hogy a, mint olyan burokban lenne az egész jelenságér a kicsit már necses. Ezzel azért kell bánni óvattal, mert ugye ezt nem lehet kitapintani, hogy egyébként mire lenne igény, amit egyébként ki lehetne elégíteni, ha másról írnának, mert ahhoz ugye az kéne, hogy másul írjanak, vagy másról készüljenek műsorok. Nem is feltétlen azt mondom, hogy elefántson toronyban, de minden esetre az élet hétköznapi dolgai, azok az igazi hétköznapok, amelyeket egyébként én szívből utálok, tehát én egy között az egész életemben menekültem a hétköznapok elől számomra a hétköznap, és akkor visszautalok arra, amit az elején mondtál, Ugye én még egy olyan periódusban nevelkedtem, ahol volt magyar televízió, voltak adások, és közben voltak szünetek, és a szünetben mutattak filmeket, és akkor alatta, nem tudom, Gordonka verseny ment, és attól konkrétan uh, depressziót lehetett kapni, és én a hétköznapokat ezzel azonosítom, hogy otthon üllek a tévé előtt, ahol szünetjel megy, és gordonkáznak, és én számomra borzasztó hangol, tehát, az, tehát valahogy az ürességet, mutatta, miközben természetesen a Gordóka versély szép volt, a táj szép volt, de ben belőlem ezt váltotta ki. A hétköznapok ebből a szempontból nincsenek jelen, de hogy ezt bárki hiányolja -e, azt nem tudom. Annak idején, amikor én a Kalipszú Rádióban dolgoztam, és teljesen felrugtam. tehát én ugye lehettem büszke erre, mert én ott valójában mindenkit megelőztem azzal, amit csináltam, de természetesen akkor nem voltam tisztában, mert az ember, amikor ezt csinálja, akkor folyamatában nem, akkor néha csak azt kérdeztem meg az embertől, aki betelefonált, azt kérdeztem, hogy ha kinéz az ablakon, akkor mit lát. És volt, volt olyan válasz, amelyben elégedett voltál? Nem lehet elégedett, egyszer csak elkezdett beszélni. Tehát én nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni. Az egy másik kérdés, hogy előbb-utóbb valami megrakad bennem. Tehát, én vagyok az, aki az emberek zömét átviszi a túloldalra, mert az a meggyőződés, hogy át akar menni. Nyilvánvalóan sokaknál tévedek, de mind, de én valójában kalámbó vagyok bünténélkül. Értem. Um, Tehát beszélgetek veled, és a végén azt mondom neked, nem neked, mert ez legyen nekem is, azt mondom, szerintem téged megcsal a feleséged, és téged ez szabar, És a végén azt kérdezi, ezt honnan tudod? És azt mondom, nem tudom. Ez jött le a Vagy azt mondom, hogy neked gyomorban... Most nagyon remélem, hogy tévedsz. Nem, nem volt vicc, mert azt mondtam, hogy nem rólad van szó. Tehát, ez, azt mindjárt, tehát én permanensen gondolkodom, amikor beszélgetem, miért is mondanék neked ilyet. De azt mondtam, hogy mindenkinél kerestem egy, egy olyan dolgot, amit én azt gondoltam, hogy eredesztethető a történetein. Annak idején, Megcsináltam a Szent Lajos Király a kisbeával este tíz után olyan emberekkel beszélgettünk nyáron, akik egyedül mentek át a Margit hídon Budáról Pestre, vagy Pestről Budára, zseniális megérzés volt, mert valójában azt lehetett feltételezni, aki, és egyedül van. Egyen. Aki egyedül megy át a hídon este tíz után, azt az embert valami foglalkoztatja. És Kiderült ugye a Szent Lajos Király hídja alapján, tehát ugye, ugye leszakadt egy híd, peruban, limában is, hogy azokat az embereket valami a sorsukban összeköti. És lehetett olyan műsor csinálni, hogy öt riport hangzott el általában egy óra alatt, hogy ezeket az embereket ott nem elég, hogy foglalkoztatta valami, de ami foglalkoztatta őket, az valahol messze össze lehetett kötni. Fantasztikus érzés volt. Imádták az emberek. Én is imádtam. Jó dolog, hogyha az ember olyat csinál, amire későbbiekbe későbbiekben plusz tartalmakat, vagy plusz jelentéstöbletet is talál. Ért már téged kritika, vagy nem kritika azzal kapcsolatban, hogy politikusokkal van kapcsolatod, vagy Igen. nincs kapcsolatod, van kapcsolatod. Ráadásul -e? olyan van vannak közös -e, van. Érezted-e ennek a, a, a, a, ezt a stigmáját már? Meg? Hál' Istennek a beszélgetésünk folyamán egyszer már erről volt szó, hogy én mindenféle kapcsolatot akartam kialakítani túlmenően a riportalanyjaimon, azon, hogy beszélgettünk, és e tekintetben nem tettem különbséget bolti eladó és politikus között. Hát azért van különbség. Van, de, de akkor, amikor ott ültem, ha csinos volt a bolti eladó, vagy csinos volt a politikus, akkor nyilvánvalóan találkozni akartam vele utána és lefeküdni bele ez még az, az ifjúságom. Tehát én ö, aztán később már disztinkváltam, de én néhány képviselővel így feküdtem le. Értem. Az, ez, ez a, ez a fajta átértékelődésed, amit most ami, ami, ami te is önmagad azt... Képviselőnővel. Képesen. Átért. Néhány kollégámmal. Tehát együtt dolgozunk. Pár hét, pár hét a Pride után ez szinte mindegy. Is. De hogy, ha, ha érted, mire egy ez a fajta átértékelődésed, amit, amit most mondasz, ez, ez, ez egy határozott időponttól van, vagy, ez egy, vagy egy menet volt, vagy, vagy, vagy ez egy elhatározásod volt? Mert ugye ez a magánéletedben is meg kellett, hogy jelenjen valahol. Hát ha lefeküdtünk, akkor nyilván van. Nem konkrétan a, a, a családra is gondolom. Igen, akkor ak ak nem volt családom. Vagy, vagy akár a, a, a lányoddal való viszonyban és nyilván vannak bizonyos átértékelődés. A lányom együtt élt ezzel szerencsétlen. Tehát ott beszéltem valakivel, kérdezte, apa kivel beszéltem, mondtam Google Árpád kérdezte, azt, ki, mondtam, ő az egészségügyminiszter. Hát őt meg nem tudjuk, hogy mennyire érdekelte ez a dolog. mennyire nem érdekelte, csak azt látta, hogy sokkal nagyobb érdeklődést mutatok ő iránta, mint amit ő szeretett volna saját maga számára kivívni, és ez nem feltétlenül volt így, de néha ellenem szólt a A 28 éves. 28. Cíves. Cíves. Az azt jelenti, hogy túl vagy azon az időszakban, beszélgetünk, az. El, jó, beszéljünk róla, mert, mert neki, de ez fontos, nagyon fontos az életedben, ráadásul én is lányosapan vagyok, bár pont fele ő, ennyi idős lányom. Hogy ez egy... Kis szerencsével lesz 28. Nem élen. Hogy az egy nehéz periódus volt az életed, mert többször is beszéltél róla, hogy, hogy nem nagyon működnek a, a, a dolgok, és ez hol fenn, hol lenn, hol fenn, hol lenn. És ö, ö, ezen túl is akarsz lendülni, vagy, vagy már benne vagy, is azt mondod, hogy ez, ez egy permanens dolog, és ez így is fog maradni. Én az egész életemet emberekkel értem le, mint mindenki, de igazán emberekkel, bárni csak a munkámon belül tudok, ilyen de szituáció. Hát ezt, ezt megszívta. Na de, de mindent lehet, elkövettem annak érdekében, hogy, hogy, hogy jó jusson neki, a halálos ágyamon lesz, mivel elszámolnom. De mindenkivel lesz, majd elszámolnom. Minden. Mindig a munkám volt a legfontosabb. Olyan voltam, mint, a, mint az amerikai filmekben a nyomozó, aki végre lefeküdhet a barátnőjével, szól a telefon, és azt mondja hogy neki mennie kell. Ez egy sima munkaterápiának hívák ezt a dolgot, nem? Nem. Meg voltál, hát ugye én 17 éves korom óta járok pszichológusokhoz, pszichiaterekhez, de nekem a munka adta a gerincemet. Nem csak anyagi értelemben. Tehát, ha a munkám hívott, és mondjuk én együtt maradtam azzal a nővel, akkor azt kérdezte tőlem, hogy lélekben hol vagy, és mondtam, hogy nem itt, amire azt mondta, hogy akkor öltözé fel és takarodj. Néztem most a, a valamelyik KFL Ancsidat, amikor azt hiszem a, a poloskázos adásodat most az előbb belenéztem, és, és, és akkor tulajdonképpen azon, amit hogy ez most műfajilag hova sorolnám, nagyon nehezen tudom ezt besorolni műfajban, nem lehet, hogy nem is kell besorolni műfajban ezeket a történeteket, de, de tulajdonképpen az egy, az egy nagyon erős nekem színházi monológnak is felfogható dolog, vagy egy irodalmi. Egy egy a is, akár így is lehet ezt fogalmazni. Ez ez nagyon erős véleménynyilvánítás, és, és, és láttam, hogy azt is mutat közben, hogy, hogy te nem akarod a rendszert megváltoztatni, csak egyszerűen, ha már egyszer ennek neveztek, akkor elmondod, hogy mi a véleményed erről. De hogy nem akarod megváltoztatni, csak tisztában vagyok ma már azzal, hogy nem fogom tudni. No, de hát ez nem változhat? Most nem úgy érzed, hogy egy olyan időszakban vagyunk, amikor pontosan ezek a, a, az apró ö, ö, ellenkezések, ezek az apró hitek ö, ö, adódnak össze? Ugye az elején kérdeztél a könyvekről, meg hogy mennyi mindent csináltam. Um, én ebben a YouTube világban egy párszor megvalósítottam magam, de közel sem, arányát tekintve közel sem annyira, mint előtte, aminek megvannak a szubjektív-objektív okai, nem találtam az elmúlt durván öt évben olyan közegre, ahol tartósan, otthonosan éreztem magam, és ez a tevékenységemre. És maga a, a youtuberi tevékenység sem az, ami feloldan az elmúlt időben, pedig ugye ez már egy zene nélküli és betelefonálás nélküli dolog volt, tehát bizonyos szempontból szárnya szegettés váltam, hogy egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lehetne visszanyerni, ha újra egy otthonos közegbe lennék azt, ami korábban volt. De akkor, amikor ez rádiós tévémisor volt, hiszen a Spirit Utah, ez gyakran tévében is, vagy interneten is fogható volt, ezek a kísérletek, ezek permanensen jelen voltak, és minden naponta jelentkeztem, és minden egyfolytában mindenhez hozzá lehetett szólni. Ennek következtében ez egy folyamattá vált. A poloskázással az a gond, hogy ezek kiragadott elemek, és ez úgy már nem működik, meg a technológiából úgy, mint korábban, de kiemelném azt, amikor meghalt az apám, akkor én csináltam erről egy műsort, az ennyiben még a Petőfi Rádióban, éjszaka, amikor elköszöntem tőle. Az mikor volt? Évben, évben mikor volt? Hogy az az 1997. Ezt. decemberre vagy novemberre. És voltak ilyen megnyilvánulásaim, egyébként ilyen volt az, amikor már kvázi youtuberként ugye szétszortam apám hanfait, és utána felporszívóztam, de éppen abból adódóan, mert maga a kejfejancsi már nem úgy folyamatában élt az emberekben, ezt kiragadva egyszerre csak nem tudtak vele mit kezdeni, és ezt elmagyarázni nagyon nehéz volt. Én ahhoz voltam hozzászokva, hogy minden, én voltam az egyedüli a magyar médiában 1900 96-tól durván 2020, 25 éven keresztül, aki minden reggel beült a stúdióba és elkezdett beszélni az életéről. Nem a Magyar Péterről, nem a Kádár Jánosról, hanem arról, ami vele történt. És ez valami egészen elképesztően működött, mert az emberek találtak valami azonos pontot az ő életükben az enyémmel, betelefonáltak, és kialakult egy olyan flow, ami gyakorlatilag egy olyan dependenciát hozott létre, amit egyébként nálam nem nehéz észrevenni, és ami én nem is olyan nagyon küzdöttem, hiszen amíg ez tartott, addig nem szorongtam. Ez valami egész fantasztikusan működött. Ez azt jelentette, hogy az ember jóformán bárkit felhívott, bárki a rendelkezésére állt. Annak idején a Módos Péter a magyar televíziót, azt is soha nem fogom elfelejteni. Az egy Kossuth déjjal ért fel ugye a mostani szövegemből is kiderült, hogy a szexualitás számomra még ebben az időskorban sem egy harmadlagos, fontosságú dolog, és azt mondta nekem a Módos Péter, még ez és 96-2000 között volt, ugye ennyi ez egy esti műsor volt, és azt mondta Módos Péter, hogy János minden este veled fekszik le a feleségem. És hát az egy olyan érzés volt, hogy elmondhatatlan. Tehát arra, arra, az, az, arra nincsenek szavak. Tehát én, a, amikor beszéltem a Svajdával, aki egyáltalán nem akart velem beszélgetni, de aztán nagy nehezen ráállt, és a Nemzeti Színháznak a a, a, tehát az Új Nemzeti Színházból beszélgettünk, és ugye ráadásul ott engem a műsoridőse kötött. Tehát megengedhettem magamnak azt, hogy van, elkezdtem, és addig csináltam, amikor éjszakai műsorfőnök voltam. E, aztán később persze már kevésbé volt meg az a szabadságom, de volt először 74, aztán 60 percig, az baromi hosszú. És egyszer csak föltettem neki egy olyan kérdést, amire azt mondta, hogy hagyjuk abba ezt a beszélgetést, ahol eljutottunk arra a pontra, amit már nem akart elmondani, de egy egyáltalán odáig eljutottunk. Ez ma is megvan, de nincs meg az a folyamata, ahol ez az egész értelmezhető annak, aki néz és hallgat, és számomra. De ez a szerkesztőség hiánya, vagy az a közeg hiánya? Ez, ez, ez a mind akár, két, alapvetően egy élő műsornak a hiánya, ahol erre egyébként emberek reflektálhatnak. Én értem, de hogyha azt, ha meg azt veszük, hogy, hogy, hogy van egy állandó szerkesztőség, vagy egy... Vagy egy a YouTube nem szereti az élőt. Az embernek megváltozott a, a, a média fogyasztási szokása. Én, én nem tudom elképzelni, hogy az általad említett meccset valaki utólag megnézze, mert ki tudja hányan néznek meg utólag dolgokat.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 egy, egy, ebből a szempontból még a legközömbösebb eseményeknek is én voltam egy hodi tudósítója és amikor ezt megvonta tőlem az élet, akkor hirtelen, mint akit így fejbe korintanak, azt mondtam, hogy hol vagyok én. Jó, de magának a YouTube csatornánk is, meg megvannak az előnyei is, és hát azt is megnéztem, hogy... hogy hát lát... Az ön, a Tabinak azt mondták annak idején, hogy az öregkornak is megvannak a szépség, és de ne, azt mondta, hogy mondjon egyet. De, de, de nem így akartam mondani, de, de tízezer fölötti feliratkozomra, fölött ami egyébként egy jó szám, tehát hogy, hogy nyilván az lehet azt bővíteni, tehát az a mai viszonylatokban, ez egy komoly munkának Én ezt értem, eredmény. de ez egy mennyiségi szempont. Hát igen, de hát a, a, a rádiózás is, amikor tetted, az is mennyiségi szempont volt, hiszen akkor A, a hogy azt, alba... az, hogy én egy műsorban kalámból lehettem, és a végén megtaláltam a gyilkost, az egy olyan élmény volt. Tudod egy példát, valamiért én eldöntöttem a Kaliszó Rádióban, hogy beszélni akarok a presszerrel, aki szombathelyen volt. Szombathelyen nem szólt a Kaliszó Rádió. És én valójában, tudod, mint akkor azt mondják, hogy három ember ismerettségéből el lehet jutni mindenki ismerettségéhez, vagy igen, háromkor szóltam, fél hétig tartottak először, akkor átkapcsoltak valahova másova, és 6 óra 25 perckor felhívott a presszer és azt mondta, hogy hallom, keresel, mit akarsz? És ilyenből 12 egy tucat volt. Most van ebben a dologban, amit most csinálsz a kefélyancsiban valami fajta innovációs vonalod, amire begondolkozol? Tehát, hogy továbbfejleszteni, akár technológia, akár... Van, van de ahhoz egy olyan segítség kell, amit eddig nem adott meg nekem az élet, aki ennek a technológiájához ért. Ha nem kapom meg a technológiai segítséget, akkor én Szárnya-Szeget maradok. Ezt a, ezt a segítséget nem kaptam meg. Reménykedem, hogy a jövőben lesz rá módom, most az élet úgy tűnik, hogy kilök abból a közegből, mint amiben voltam, sőt egyértelműen kikerültem onnan, de hogy milyen új közeg vesz körül, és hogy az a közeg mire lesz képes, arról fogalmam nincs. Ebből a szempontból sose voltam annyira kizolgáltatott egy rádiós, én olyan stúdióban dolgoztam, amire ha ránéztél, akkor azt mondta, tehát hogy a magyar rádióhoz képest, hát erre szavak nincsenek. Tehát azt kérdezte a mostani barátnőm, aki akkor asszisztensem volt, hogy itt fogunk dolgozni, és mondtam, igen. És abból adódóan, hogy megtöltöttem tartalommal, az egész olyan szép lett, amilyen ronda lett a végén, amikor kijöttem de ott volt egy flow, flow nélkül, és ez itt most a technológiai támogatásnak a hiánya, ezt nem tudtam áthidelni, az a csoda, ami korábban engem elkísért, az most néha egy-egy cserép formájában megtalál, de ba meg hol van a vásza? Magányosnak érzed magad? Mindig magányos voltam sose engedtem embereket magamhoz igazán közel, ez a bizalmatlanságommal van összefüggésben. Na, de hát közben mondtad, hogy még közben ki akartod építeni a, akár egy interjú közben is a dolgot, és akkor ez nincs ellentmondásban? Hát ez Vagy csak nem sikerült? Csak nem sikerült. Van egy barátnőm, aki, aki, aki a legfőbb ajándéka az életemnek. De te szeretted a magánosságot? Nem. Csak így alakult. De nem... nem. És a hát természetesen vannak olyan dolgok, amelyeket még meg kell adnom a lányomnak, nem elsősorban anyagi szempontból, hogy kilábaljon abból a helyzetből, és kilábaljon a mi kettőnk kapcsolata is, de... De igen. Dehogy visszatértünk ehhez ez a kérdéshez, mert innen tudok a lányottól? Hát ha nem lenne a lányom, akkor szerintem pszichiáterhez se biztos, hogy járnék. Tehát az, az, az egy olyan dolog, ami, ami megoldásra vár, és amben egyelőre még segítségre szorulok mindenben segítségre szólok, legalábbis én azt gondolom, de ez biztos, hogy olyan, ami nagyobb mértékben. Tehát itt nem arról van szó, hogy szervízbe viszem az autót, hanem azt mondom, hogy hol itt, hol ott ég a piros, mondjam már meg nekem, hogy ez egyszer véget fog eljönni. Ez egy nagy generál. Nem, ez nem nagy generál, ez, ez, ez egy, ez egy, ezek hiba kiírások, és a hiba kiírások, azok, azok ha tévesek, akkor meg, azt kell meg, akkor meg kell nézni az informatikai rendszert, hogy mi az, ami nem stimmel. Hát én azt kívánom neked, hogy akkor ezeket gyorsan mérje felül valami ezeket a Gyorsan nem, de ha még van idő igen, de igen. És, a, és azt, hogy, hogy a, a, az a technológiai fejlődés is meglegyen, és, és lássunk téged, halljunk téged, köszönöm. és mindenféleképpen jó egészséget kívánok nekik. Nagyon szépen is, önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmeket a viszontlátásra. Control.hu. Eljött az ideje.